Вона, наче його квиточок, в інше майбутнє. Щоправда, це і лякало здорово теж. Що там? Цього він іще не розумів. У нього було вже все, про що міг мріяти хлопець із робітничих районів. Він заробляв нереально за його мірками купу грошей, навчаючи людей тому, в чому був Асом. І що любив понад усе – в катанні на дощці. Він витрачав скаженні за мірками його батьків гроші на серфи. Сама лише дошка коштувала штуку зелених, і її вистачало, скажімо, прямо на сезон. Не дешевий вид спорту. Раскатав тут повністю погоджувався і все ж таки, він міг дозволити собі їхати на зиму в Таїланд, на коса мої, весну ж повертатися до Одеси, щоби зустрітися з корешами і загодіти на пару тижнів, забратися кудись на Тарханкут і провести кілька веселих деньків там. Він не хотів від життя багато, лише можливості подорожувати там де йому праглося, мати добрі дошки для катання, мати що їсти і де приночувати. Навіть одяг був йому не так уже й потрібен. Там, де він провів більшу частину свого життя, потребу в одязі було зведено до мінімуму. Раскату був, що й казати, щасливою людиною. Саме щоб увіковічнити це відчуття, він і всемітнився за ноутбуком, оформляючи свою сторінку на фейсбуці. До нього вже почали надходити запрошення на дружбу, і серед них було чимало симпатичних молодих осіб, які бажали опанувати вітер. Раскатов обожнював свою стихію. Докуривши Клеопатру, на Рамадан у Дахабських крамницях наступав дивний, майже блокадний стан. Припинили завозити палені Мальборо та Елем, залишивши тільки один вид тютюну. Страшні, немов ядерний вибух сигрети, що їх бедуїни звали Глівбадра. А Раскатов витягнувся у плетеному фотелі. Чого йому захотілося? Може піти на свіжі соки в місцеву джусівню, випити густої гуави або свіжого манго, або соку сукрової тростини дешевого, зате холодного і смашного. Скоро, можливо, за тиждень мала приїхати його дівчина Аля, і тоді в нього не виникатиме питань, що робити. Розкатова засмучував факт, що дівчата настільки зв'язували його, з ними було складно, одначе без них неможливо. «Навіть Алля, його чарівний білет у невідоме мабуття, навіщо я тебе так люблю, Аллю?» – питав він подумки, збираючись написати їй листа. У мечеті, що була за сусіднім будинком, закінчився обідній намаз, про що й сповістив на всю околицю старий тріскучий очномовець. Розказував, зрозумів, куди він хоче піти насправді. Він хоче піти провідати свого нового товариша Артема. Артем жив у великому бадринському будинку, посеред асали. Весь другий поверх аж до вересня належав йому. Власне, поверх був не те, би великий. Кухонька, спальня і щось на кшталт вітальні, завішеної зображеннями тантричних символів та бут, що залишилися від попередніх власників. Найбільшим багатством другого поверху цього будинку була велика тераса. Серфери, що свого часу мешкали тут, обладнали все, як завжди, зі смаком і комфортом.